לים. סליחה, איך אנחנו מגיעים לים? אתם הולכים ישר עד שאתם מגיעים לדיזנגוף סנטר. זה הבניין הגדול? בצד ימין? כן. בדיזנגוף סנטר אתם פונים ימינה והולכים ברחוב דיזנגוף ישר עד שאתם מגיעים לרחוב פרישמן. שם אתם פונים שמאלה והולכים ישר עד שאתם מגיעים לים. זה רחוק? עשרים דקות ברגל. תודה רבה. לירושלים. סליחה, איך אני נוסע לירושלים? בצומת הבאה שמאלה, ישר עד שאתה מגיע לכביש איילון, ואז אתה נוסע לכיוון ירושלים. תודה. לבנק. סליחה, איך אני מגיע לבנק הפועלים? אתה פונה ברמזור שמאלה, והבית הראשון בצד שמאל זה בנק הפועלים. תודה רבה.